Відтак, ліпше казати «Ти негідно вчинив», а не «Ти негідник бо». У противному разі людина може образитись і вдатися до психологічного захисту, що призведе до непорозумінь. Не сприяє взаєморозумінню та розвитку взаємин і характеристика себе з гіршого боку, ніж це є насправді. Позаяк люди схильні вірити думці про себе. У кожному разі тактовність щодо інших і емоційна стриманість щодо себе не зашкодять справі. 15. Якщо розмова між співбесідниками має відбутися не на нейтральній території, ним вічливим буде власнику цієї території зайняти крісло, поза він таким чином прагне надати своїй особистості і, власним словам, більшої вагомості. Адже відомо, коли очі знаходяться на одному рівні, то створюється враження рівності людей, психологічного комфорту. З цієї причини суддівська лава завжди розміщена на підвищенні. 16. Запорукою дотримання приписів етикету є самоконтроль. У ході розмови треба повсякчас пам'ятати про необхідність контролю за своїми жестами, позою, інтонацією, тоном. Украй важливо володіти вмінням добирати слова відповідно до обставин і ставити чіткі запитання задля докладного з'ясування суті справи. До того ж не слід нехтувати добрим правилам якщо немає на готові доречної відповіді на запитання співрозмовника, краще помовчати. Але й відсутність реакції на нереторичне звертання може викликати у партнера роздратування і образом. Не можна уникати погляду свого співрозмовника, щоб у нього не склалося враження про найщирість намірів його партнера. Утім, не варто занадто себе контролювати, бо зникне природність і невимушеність поведінки у спілкуванні. 17 останнє. Різні народи мають свою специфічну систему мовної поведінки, власні правила, відмінні багато в чому від наших норм мовного етикету. Приміром, чи таке вже й справедливе звинувачення англійців у бундючності та манірності, а народів півдня – у безцеремонності та надмірній невимушеності? Адже встановлено, що відстань між співрозмовниками зменшується з півночі Європи на південь, і тому для жителя Великобританії прийнята природна віддаль. Це півтора-два метри, а для італійця – до сеті метра. Отже, під час розмови з іноземцем слід бути вкрай ввічливим, коректним, щоб через свою необізнаність чи байдужість до чужих приписів не завдати образи. Нарешті, для досягнення взаєморозуміння співрозмовники мають – Досконало володіти не лише вмінням говорити, а й слухати одне одного. Вмінням слухати співрозмовник виражає власну волю, спонукає партнера розкритись, висловити думки, передати почуття, прагнення, наміри. І тоді виникає мить щирості, істинності, коли стають можливими співпраця, кооперація, зусиль, Злагода. У злагодіш міцніють навіть незначні сили. Кольори спектра і барви міжособистійного спілкування. Примітка. Невелика історична довідка про слово оформлення кольорів. Не слід ототожнювати деякі сучасні назви кольорів українській мові і давньослав'янській. Якщо тоді і були подібні до наших слова, то вони мали інше значення – Приміром, слово «зелений» означало і сучасний зелений, і жовтий, і голубий колір. Слово «синій» – синій, і фіолетовий колір. Одним словом «червоний» об'єднувалося також «червоний» і «оранжевий», бо люди інакше членували кольорову картину світу. У їхньому уявленні кілька сучасних кольорів збігалися в одному –